Bistandena ikastoren kontraako atakabadar, dutari llave. Aspaldi entzuna dugu hori, uh, mainean aspaldi uh, gelditu zen ere alakorik entzuten. Beraz uh, mesu zah hori pixkat uh, ahabergitzea berea otik pixkat bitxeazen. Ala ere pixka mindua, uh, normala da, ez ez dugu, ez gira ortan, <laughs> ez dakit, uh, eta uh, ikusitute andere nio batzuk mesu hori entzuten eta desolatiak ziren, mingaxia da, mingaxia da biziki eta ortarako onartezina eta, eta ez dugu onartuko. Uh, Se eskakeran zumbat uh, prestatuko dio, uh, berarekin ahi emanetan jarriko ziste? Berarekin nahe benetan ez, nik ez, Azteko, uh, Azti du berak daitzea, badu nire zenbaki arspaldi, eta biharrenik argi erraiteko, uh, Aztiko gira abokatarekin uh, ikertzen, uh, zerriten alden, uh, alakorik ez da in behin ge, ge, behiz gertatu, uh, izi erren bortantada, baina hala ere, egun horietan, uh, biharren planoko arazoa dugu, uh, historio hori uh, guretako, uh, inbortantagoa baita heldu den sartzea ongi antolatzea, eta hor sortzi postu baizik ez kana, uh, ikuskaritzatik eta errikturaduzatik 0 kan ditu eta parixetik behin goz, sortzi lortu hitugu. Hor piskat, he, eh, reiten den bezala, Le Mondalan berregin daukute, normalean uh, tokikoek emaiten daukute, eta padi sek, deushe, hor piskat alden atzizkoa izan da. Hor, bon, estatua ezta bere mailan eta egin behar duzer bai. Turtarako, atzo erabaki dugu bela zalen kontra ikusiko dugula eta abokatarekin azertuko dugula, eh, zer egiten aldugun eta bertze, uh, mainan atik sortzi postuen dako, hor bai mobilizazio bat dugu dugula, elduden axte genen hemense o oh, robertse sebait da pastengira